37. Legea puterii Puterea se îndreaptă către persoana care o poate folosi în cel mai eficient mod pentru a obține rezultatele dorite. Puterea este capacitatea de a influența alocarea oamenilor, banilor și resurselor. În afaceri, puterea poate fi folosită în două moduri. 1. Pentru a promova interesele organizației 2. doi, pentru a promova interesele individuale. Orice organizație sau sistem dat are o cantitate fixă de putere. Dacă o persoană are mai multă putere, o altă persoană va avea mai puțină. Toate luptele legate de putere au ca scop obținerea unei părți mai mari din cantitatea fixă de putere. Liderul are tendința de a fi persoana cea mai capabilă de a avea puterea în mână. Însă, în cele din urmă, puterea adevărată și stabilă într-o organizație provine din consimțământul tuturor subalternilor. Liderii devin lideri și obțin putere, deoarece alți oameni doresc ca ei să o aibă. Acest lucru este în mod special adevărat într-un sistem deschis unde oamenii sunt liberi să plece și să-și retragă sprijinul dacă nu sunt mulțumiți de modul în care este folosită puterea. Singura posibilitate de a rămâne la putere după ce ați ajuns acolo este să vă dovediți a fi cel mai eficient în ceea ce privește obținerea rezultatelor folosind puterea cu care ați fost investit. Pe măsură ce aveți mai multă putere, veți avea din ce în ce mai multe oportunități de a obține rezultate din ce în ce mai bune și din ce în ce mai importante. Puterea și influența dumneavoastră vor continua să crească pe măsură ce demonstrați că puteți să le dezvoltați mai eficient decât altcineva. Cele patru tipuri de putere pe care le puteți învăța și folosi Primul tip este puterea expertului. De la acest nivel începeți. Vă concentrați asupra îndeplinirii sarcinilor într-un mod cât mai eficient. Când sunteți recunoscut ca fiind foarte bun în ceea ce faceți, dobândiți mai multă putere și influență decât oamenii care sunt de nivel mediu sau mediocru. Cel de-al doilea tip de putere pe care îl puteți dezvolta este puterea personală. Această formă de putere este dată de faptul că sunteți agreat și respectat de oamenii din jurul dumneavoastră. Oamenii vă ascultă și sunt deschiși în fața sugestiilor și ideilor dumneavoastră. Acest tip de putere este deseori numit inteligență socială sau inteligență afectivă. Este abilitatea cea mai utilă și cel mai bine plătită din societatea noastră. Cel de-al treilea tip de putere, puterea poziției, este puterea care derivă din titlul funcției. Puterea poziției cuprinde abilitatea de a angaja și de a concedia, de a răsplăti și de a pedepsi. Puterea poziției poate fi separată de abilitate sau personalitate. Cel mai bun tip de putere, cel de-al patrulea, este puterea atribuită. Aceasta este puterea pe care o dețineți atunci când oamenii din jur vă conferă autoritate de bunăvoie, iar dumneavoastră influențați datorită personalității. Atrageți puterea către dumneavoastră, fiind foarte bun la ceea ce faceți și în același timp fiind agreat și respectat de oamenii din jur. Puteți construi o rețea de dependențe gestionate, căutând în permanență moduri de a-i ajuta pe oameni într-un fel sau altul din timp. Cu cât faceți mai multe servicii celorlalți fără a vă aștepta să primiți o recompensă, cu atât dobândiți mai multă putere și influență. Cu cât numărul persoanelor puternice care și-au oferit sau care își pot oferi ajutorul într-o organizație sau comunitate este mai mare, cu atât numărul celorlalte persoane care își pot îndeplini scopurile și obiectivele este mai mare. Primul pas în dobândirea puterii și a influenței este să deveniți valoros, apoi indispensabil pentru organizația dumneavoastră. Într-o analiză finală, rezultatele sunt singurul lucru care contează. Fiți în permanență concentrat asupra acestora, întrebându-vă ce rezultate se așteaptă de la mine. Cel de-al doilea pas în consolidarea puterii dumneavoastră este să deveniți mai valoros și mai util pentru un număr din ce în ce mai mare de oameni. Căutați în permanență mijloace de a face mai mult decât vi se cere, de a aduce la capăt lucrurile care depășesc așteptările celorlalți. Cea de-a treia modalitate prin care vă puteți extinde puterea este să căutați în permanență oportunități de a ajuta și de a conferi valoare atât organizației dumneavoastră cât și oamenilor din interiorul ei. Urmați cursuri de perfecționare, actualizați-vă cunoștințele și abilitățile și căutați modalități noi de a crește vânzările și de a reduce costurile. Veniți la serviciu puțin mai devreme și rămâneți puțin mai târziu. Cereți din proprie inițiativă sarcini suplimentare. Faceți mai multe lucruri, fără a vă limita la cele pentru care sunteți plătit și veți sfârși întotdeauna prin a fi plătit mai bine decât în prezent. Pentru a dobândi și a păstra puterea și influența, veți avea nevoie de oameni de sprijin atât din interiorul cât și din afara organizației. Ar trebui să reflectați foarte mult asupra acestui aspect. Cine sunt? sau cine ar putea fi cei mai importanți oameni de sprijin ai dumneavoastră și ce puteți face pentru a consolida relațiile cu ei. Cu cât vă veți dovedi mai capabil și mai competent în ceea ce privește obținerea unor rezultate specifice și importante pentru organizația dumneavoastră, cu atât veți avea mai multă putere, influență și autoritate și veți deveni o persoană mai valoroasă. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați persoanele din interiorul organizației dumneavoastră care dețin un anumit tip de putere. Puterea expertului, puterea poziției, puterea personală sau puterea atribuită. Care sunt lucrurile pe care le-ați putea face personal pentru a vă dezvolta puterea în una sau în mai multe dintre aceste zone? 2. Definiți cele mai importante rezultate care se așteaptă de la dumneavoastră în poziția pe care o ocupați. Cum ați putea crește calitatea și cantitatea rezultatelor dumneavoastră? Identificați un lucru pe care l-ați putea face diferit chiar în acest moment pentru a deveni mai eficient.